Побачив глибокий, чіткий слід. Обережно помацав його, свіжий. Підповзли Махов, Майор і Кузьменко. Я мовчки показав їм на слід. Гліб ствердно кивнув. «В який?» – пошепки запитав. «Не знаю». Перша копиця метрів за двісті, а навкоси – праворуч до шляху, на ферми – друга, далі ще одна – я налічив найближчих сімнадцять. У котрій з них... «Пущу букета», – сказав Кузьменко. «Що тут думати?» «Ти що, Олексо? Мені було шкода пса. Застрелить або заріже?» «Так, слухайте мене», – заговорив Скорич. Зліва направо кожному по шість копиць для стеження. Починайте. Якщо вони в соломі...» то недовго лежатимуть нерухомо. Однаково хтось заворушиться, і вони були певні, що за ними ніхто не стежить. Ех, коли бінокль! У мене зажавтіло в очах від стерні. Ворони хазяйновито розгрібали солому, наскакували одна на одну, б'ючись дзьобами. Он знялася з грайка і закружляла над копицею, збираючись опуститися на неї. Та раптом із соломи виткнулась рука, і ворони із карканням шугнули вгору. Мені перехопило подих. Скорич подивився на мене. «Ти бачив, Арсене?» «Угу». «Де, де?» – збентежено запитав Кузьменко. «Третя від ґрунтівки», – зорієнтував Гліб Олексу. «Ми вже всі прикипіли поглядами до копиці. «Щось чорніє в соломі», – сказав Кузьменко. «Повелосься Філона», – уточнив я. «А сині сорочка дриги». «Зараз візьмемо, голубчиків, нетерпляче зарушився Олекса». «Га, товаришу майор». Скорич посміхнувся на запальність провідника. Я гарячково думав, як затримати грабіжників. «Коли б не зброя, не було б ні ускладнень, ні ризику». Тринадцять патронів не жарт. Шакулі вже нічого втрачати. Свій вирок він знає. Що тепер йому чиєсь життя? Слухайте, ви сідайте в газик і на польову дорогу, а потім зненацька на повній швидкості до копиці. А я звідси з тилу, запропонував Кузьменко. Він і не стямиться. Ні, Олексо, ні заперечив Махов. У комусь-то застрягне куля. Дійсно, це не вихід, погодився я. Тоді оточити їх і підпалити ракетою чи трасуючими, не здавався кінолог. Так спалимо всю колгоспну солому, відбувся жартом майор. І на фейерверк збіжиться все село. Викликати бронетранспортер або танк, подав нову ідею Олекса. Їх треба брати руками. Руками, лейтенанте, розважливо мовив Дмитро Єхимович. І без глядачів, з найменшим ризиком. Майор мав рацію. Шакула не розгубиться і встигне комусь вліпити кулю. З ним би віч навіч, але як виманити його із соломи? А може... Я аж засміявся. «Ти чого здивувався, Гліб?» «Бачите ферми?» – спитав. «Скоро вечірнє доїння». «А сховатися між коровами і підкрастися до них?» – підхопив Кузьменко. «Непогано придумав?» «Я за». «Не те Олексо!» – охолодив його запал і виклав свій план. Скорич і Махов уважно вислухали. Кузьменко скинув кашкет... І витер спітнілий лоб. Значить, пастка на колесах, сказав майор. Але й для тебе теж западня ризиковано. Арсене, ох і ризиковано. Впевнений, що обійдеться. Вибору у нас нема. На жаль, нема, сумно погодився Гліб. І мене буде підстраховувати Олекса з букетом, додав я. Головне. Що опинюся, Дригою сам на сам. А транспорт йому потрібен. Шакула небезпечний при затриманні, нагадав майор. Я все зважив і врахував. Гліб підбадьорливо стиснув моє плече. Ми позадкували в глиблі сосмуги. Підвелися, коли кущі гілля надійно затулили нас. — Займай позицію, Олекса, і спостерігай, наказав майор. Пришлю тобі на допомогу хлопців з ДАІ. Помітиш якісь зміни, сповіщай по рації. Дій. Ніпухо, Арсене, серйозно побажав мені Олекса. Скорич слідчий і я вибралися на дорогу. За кермом Газика нудьгував Бунчук. Він запитливо глянув на мене. Знайшли, Микола. Сидять у соломі, повідомив йому. Нарешті широко посміхнувся сержант. «Тепер їм амба. А де Кузьменко?» – слідкує, – відказав майор. «Спинися біля поста даї». Газик рвонувся, наче застояний кінь. Я відчував тривогу з корича і махова. Проте в цій ситуації хтось повинен ризикувати. Така моя робота. Я її вибрав сам. Був спокійний, не покоїв лише одне, аби не з'явилася на тій дорозі якась машина». Махові скороч не докучали з розмовами, давали змогу зосередитись. Був вдячний їм за це, бо, щиро кажучи, мені не хотілося говорити. Не щодня, звичайно, ми ризикували, а коли траплялися, свідомо йшли на те, як і всі смертні дорожили своїм життям.